Молекули, тобто Тетяни Сергіївни про властивості простих вулеводнів. І коли спровоковано якимсь запитанням Ліля звично піднімає руку, хімічка чомусь плаче. Одинадцятий А злякано мовчить. Нарешті зітхнула директорка. Вона взяла у райвно під розписку чистий бланк атестату і власноруч вивела в ньому кільканадцять відмінно. Божевільня зачиняється. Пацієнтка щасливо виписується. Чого ще треба для директорського щастя? Надію Миколаївну шкода. Атестат вручали урочисто. З такої феноменальної нагоди в актовому залі зібралося до півсотні вчителів. Розгублена Лілія вперто і болісно шукала когось очима. Максим Шведенко служив на флоті і не знав, що однокласниця Лілія Світайло хоче запросити його на білий танок. Далі дорослішати Лілія не хотіла. Чорна німа стіна стала між нею, і її майбутнім Вона не могла переступити через той дикий серпневий вечір Але бачити світ навчилася глибше І світ, здається, теж прийняв її Таку, як є Світ, але не люди Проте Максимові то було байдуже Тендітна фея з великими дитинними очима Стала його дружиною З військ довго гудів Причарувала Може й так, вона це вміє але Максим, коли відверто, не дуже і пручався. Ліля розуміла його, як ніхто, і дарувала насолоду з такою чистою, природною безпосередністю, що йому, вчорашньому морякові, гріх було скаржитися. Йому допікали. «Ну, як воно в ліжку з блаженною?» Максим загадково усміхався. Допікати перестали. Одне боліло, дітей в них не буде. Про це знав Максим, але не знала Ліля. Спершу він просто підігрував її пантеїстичним химеріям. Всі ті козенята, білочки, їжачки квіточки, з якими Ліля могла розмовляти годинами, його теж тішили. Потім він, здається, навчився їх розуміти. Ну, майже як Ліля. Тепер вони не знати чому, але дратували. І Ліля дедалі частіше ходила на прогулянку до лісу сама. Вона не дорікала і ні про що не запитувала. Вона знала, її Максим працює та ще й вчиться заочно в політехнічному, йому не до білочок, і він поволі переставав розуміти їх, отих рудих вертих з збозна яких верховіть. Софія, Максим. Вони сиділи за одним столиком, акуратно сьорбаючи напівхолодний борщ. Максим дуже рідко обідав у заводській харчевні, але цього разу не випадало піти додому. Горів один нікому не потрібний проєкт. Всі знали, що проєкт нікому не потрібен. Замовники збанкрутіли, нових начальство чомусь не шукало. Але він горів, а пожежу годилися гасити. «Ви, майбутній інженер-конструктора ви, теперішній юрист», – засміялася жінка. «Коли ображатимуть, звертайтеся. Між іншим, я вже два місяці тут юрист-консультом, але вас чомусь бачив перше». Вона сказала, «Всі вас знаю, та я так віжу в перший раз» замогикав Максим. Софія мало не похлинулася борщем. Він подумав, що образилась. Але ж ні, сміється. «З почуттям гумору у вас, здається, все нормально», сказала віддихавшись. «Рибачка Соня пропонує випити компот на брудершафт, а тоді, щоб не порушувати традиції, перейдемо на те і згода». Максим здивовано глянув на жінку, потім поглядом понатів порожньому залу. «Вже й злякалися», – зітхнула рибачка Соня, і, здається, тільки тепер помітила обручку на його правиці. «Усе зрозуміло. Вона вродлива?» «Дуже». «Розумна?» «Ще б пак, вірна, як ніхто. «А ви?» «Що я?» «Теж як ніхто». Тепер уже похлинувся борщем Максим. Різко відсунув тарілку, підвівся, щоб іти. «Тікаєте?» «Ні, просто не маю часу на порожні балачки». «Вибачте». Не варто через мене залишатися голодним. Шніцель, здається, не такий уже і неїстівний. Я не хотіла вас діставати. Напевно, трохи заздрю вашій дружині. Між іншим, ви на неї дуже схожі, не від чому, бухнув Максим. Софія засміялася. Невже вона така мегера? Ні, вона теж струнка-білявка з великими сірими очима. А ви поет? Можливо. Задовільніть поетичну цікавість. Яким вітром явно столичну леді... Звіяло до звійська. Родинні обставини. Ви задоволені, пане слідчі? Як для першого допиту, так. Плануєте продовжити слідство? Максим стенув плечима. Це швидше ваша парафія, а мені час гасити пожежу. Важко було позбутися почуття якоїсь нудкої роздвоєності. Згадалася апокрифістка.